Lep dober večer, kako vas ne nagovorim, jaz bom kar v duhu eh, teme rekel, drage intelektualce, dra, intelektualke, dragi intelektualci, eh, to, kar bom govoril, je en lok eh, skozi nekaj desetletji eh, in moga, morda je lažje to razumeti, eh, če zelo nakratko neko svojo zgodbo eh, povem, eh, ker sem pač umeščen v vse to, o čemer bom govoril. Uh, jaz sem se iz Celske gimnazije upisal na filozofijo in sociologijo v Ljubljano daljnega leta 62. Uh, iz tega izhaja, ne, da sem na lastni koži doživel kompletna 60 leta. Uh, ne samo, da sem jih tako opazoval, uh, bil sem uh, študentski vodja Ljubljanske uh, univerze. Uh, od 65. pa tja do 69. leta in me je razen v filozofijo in sociologijo seveda to nujno zaneslo tudi v politiko, ampak ob, ne ob študentskih nemirih, tam se si seveda nakopal nekaj sovražnikov, ampak prave nasprotnike pa ob komentiranju čeških dogodkov. Ker nas je politika ocenila za popolnoma zmešane in neprevidne, ker Rusija je pa le Rusija, Sovjetska zveza je pa le Sovjetska zveza, in sem doživl pač eno ekskomunikacijo iz javnega življenja, ki sem jo rešil najprej s tem, da sem šel v vojsko in takoj po vojski v Maribor. Maribor me ni poznal, razen ljudi v oskem krogu, združenja Visokošolskih zavodov, ki sem se jim prikupil, ker sem se od leta 65 naprej, ko smo delali prvi, eh, sem bil član skupine za pripravo prvega univerzitetnega zakona v eh, slovenski zgodovini, eh, pa zauzemal iskreno zato, da Maribor tudi dobi svoj enakovreden Visokošolski centr. In evo, to se mi je obrastovalo in sem In so me vzeli v službo za pripravo prvega razvojnega načrta Mariborske univerze in papir, ki sem ga leta 70 oziroma 71 izdelal in je bil objavljen, je pravzaprav prvi papir, kjer se ta heretična misel o drugi slovenski univerzi, naprejč, zato je šlo ne, in to je bilo, zato je bilo to tako, tako hudo, da nacija nima samo ene nacionalne univerze, ampak ima ne nadoma še drugo, kaj pa viz kjer se je ta ideja pojavila. Takrat je bilo treba za ta namen mobilizirati zelo širok krok slovenske inteligence, ker je v prvem trenutku bil pravzaprav afront do druge slovenske univerze popoln. In kar nekaj časa je moral potekati projekt, ki smo mu rekli PUM, projekt Univerze Maribor, kjer smo se dobivali na različnih koncih in širili krok intelektualcev, ki so se nekako sprijaznili s tem, da v Mariboru tudi lahko nastane univerza. Je pa to imelo seveda eno veliko nevarnost v sebi, da smo si začeli zastavljati zelo ambiciozne predstave o tem, kakšna pa naj ta univerza bo, da ne bo pravzaprav ponovitev iste univerze, ki je že obstajala, ampak njena neka pozitivna alternativa, ker smo bili pač skozi 60 leta zelo nakurjeni na svojo staro Almo, Almo Mater. No, Seveda, jaz in zmano mnogi drugi smo bili potem z izdelkom zelo nezadovoljni, razočarani nad njim. Jaz sem pravzaprav to ekipo takrat potem zapustil in sem šel učiti filozofijo in na, na pedagoško akademijo, kot se je takrat imenovala in sem to počel v njih skoraj deset let. Ob tem sem pa pripravljal, delal tudi predmet sociologijo vasi in nekaj malega, celo sociologijo prava na takratni višji, višji pravni šoli po želji profesorja Vaneka Šifterja. Eh, ampak to so bile bolj eh, take sporedne eh, aktivnosti. Eh, Potem po desetih letih ali pa po določenem času so me pripravili do tega, da sem se vrnil nazaj na eh, takrat že rektorat seveda univerze in sem spet prevzel naloge, ki se sicer v svetu štejejo za administrativne naloge na univerzi, ne, za glavnega tajnika. In ker so se takrat tudi kot vedno ne, velike reorganizacije dogajale, mi je to dalo priložnost, da se pač izkažem za nekim malo eh, nadpoprečnim vedenjem o eh, univerzitetnih, o visokošolskih sistemih, kar me je zelo hitro pripeljalo do pomočnika eh, ministra za šolstvo in potem do ministra za šolstvo. Takrat se je stvar čisto drugače imenovala, ampak jaz vas, moril s tem, kak... ja? eh, jaz vas ne bom moril s tem, kak se je to takrat eh, imenovalo. Eh, jaz sem bil predsednik republikanskega komiteja za šolstvo, znanost in prosvetov, in takega, in se je to eh, imenovalo, že sam ne se ne, spomnem, ne? Eh, In tako sem jaz drugič v življenju eh, nekako padel nazaj v eh, politiko, eh, bil sem pa zadnji minister prejšnjega sistema, tako da so me stvari eh, pravzaprav same po sebi pripeljale v krok ljudi, ki so eh, bili aktivni pri preobrazbi Slovenije, pri sestopu komunistov z oblasti, pri prvih volitvah v, konstitu, v konstituanti, bil sem poslan prvega parlamenta, ampak tudi tega sem imel spet hitro dovolj in po prvem mandatu, ki veste, da je bil edini in edinstven v svetu, ker smo si sami poslanci skrajšali mandat. Ko smo sprejeli ustavo, smo vanjo tudi napisali, da ti trenutek, ko jo bomo sprejeli, bomo tudi položili svoje mandate in šli na volitve in tako smo po dveh letih prvega mandata pravzaprav sklenili prvo konstituanto. No, jaz se potem za članstvo v parlamentu nisem več potegoval, šel sem nazaj na univerzo, In sem bil zelo presenečen, ker se je v tem času, ko me ni bilo, ne, univerza popoljnoma spolitizirala in sem v, po parih mesecih videl, da tam nimam kaj delati, dal sem ostavko na glavnega tajnika, bil sem na cesti in ponudila se mi je prilika v informatiki. Bil sem star 50 let in sem si rekel, ne, mogoče pa je še čas, da se gremo informatiko, ne. sem začel na edini univerzi, ki je to takrat tudi imela informacijske znanosti v tem delu Evrope, to je v Zagrebu na novo, podiplomsko študirat, končal sem tisti študi in sem od leta 93, 94 naprej informatik, delam kobis kot vam je verjetno ta kratica poznana. Zdaj sicer že malo manj delam kobis, ne, ker sem že nekaj mesecev v pokoju. To je zdaj ta zgodba, ki mi bo prišla prav, da za razumevanje tega, kar sem pripravo za današnjo temo. Pred, ne tako dolgim časom je bilo sto let, kar se je rodil Jože Goričar. Bil je nele moj profesor, bil je tudi moj prijatelj, Je pa svojo strokovno pot začel tukaj, v Mariboru in to, kar bom povedal, se bo mar nanašalo na njega ali pa je bilo spodbojeno z njegove strani in naj dovolite mi, da pač to svojo skromno pripoved posvetim temu stoletnici mojega prijatelja in profesorja. No, goričar je ob mnogih drugih teoretskih pristopih v slovensko družboslovje slovoje prinesel tudi koncept družbene stratifikacije, v okviru katerega je opredelil tudi sloj inteligence. Dotle je bila v rabi preprosta opredelitev iz starega Brockhauza, ki je intelektualce in umske delavce. Morda vas bo ne da so prvič bolj temeljito spregovorili o sloju inteligence v carski Rusi 19. stoletja in v ta sloj so takrat uštevali najviše izobražene ljudi, ki so jim kot razpoznavno značilnost pripisali politično nemirnost. In to je kar trajna oznaka. V splošnem pa velja, da se je pojem inteligence rodil za Zulajevim Žakis ob Dreyfusovi aferi leta 1898. Sicer je jasno, da je v vsej zgodovini družb od antike naprej nastopal sloj, ki ni bil vladajoč, a je bil zaradi posebnih nalog, ki jih je upravljal vseeno izzet iz množice običajnih podložnikov. To so bili potujoči učitelji v Atenah in v Rimu, to so bili kleriki v krščanskem srednjem veku, so bili učenjaki na azijskih dvorih in podobno. Poklicna specializacija v kapitalizmu pa je povzročila naglo množenje tega sloja inženirji, pravniki, ekonomisti, zdravniki, raziskovalci, umetniki, brez konca se je začela vrstiti eh, ta eh, skupina. <kuh> Njihov družbeni položaj nekje vmes, vedno, ne? jim je dejal pečat nehomogenosti, nekakšne prehodnosti in nadpoprečne mobilnosti. To se ne kaže zgolj v njihovem socialnem statusu, ampak tudi v njihovih nazorih. Zradi njih jih podrejeni obsojajo kot prisklednike in oportuniste, nadrejeni pa so pozorni na njihove prikrite ambicije in na nezadovoljstvo spoložaje. Spremlja jih iluzija, da so sposobni povzročiti družbene prevrate, kar najbi z svojim razpihovanjem politične žrjavice dokazali Platonovi filozofi ali pa mladoheglovski kritiki ali pa boševiški eh, revolucionariji, da iz nič naredijo šlamastiko, pre, pre, preobrnejo družbo na glavo. No, zadnjič se je ta iluzija izrazito razživela okoli študentskih namerov leta, 18, leta 1968 Goričar je v pretežno kulturniško intonirano dis našo diskusijo o družbeni vlogi inteligence prispeval nek precej neznan koncept, katerega avtor je bil sociolog in generalni sekretar švedskih sindikatov Fritz Kroner. Zan je inteligenca na razred, ki ima vlogo tampona med kapitalisti in delavci. Za izhodišče je vzel dejanski proces delegiranja družbeno-ekonomskih funkcij strani podjetnikov na tehnični, ekonomski, komercialni in uh, organizacijski ravni, ki jih je poprej izvajal kapitalist sam v izvornem kapitalizmu. poudarjanjem njihovega položaja nameščencev, za razliko od najemniškega položaja preostalih delavcev, Je razkril moment manipulacije z temi ljudmi, kar je bila zelo verjetna tudi Goričerjeva skrita namera, eh, zaradi katere je segal po tako relativno obskurnem viru. Jaz sem probo najti tega kronarja danes na spletu, in ga ni. Ne. Eh, Zaradi tega lahko danes že, to je že kriterij, da danes rečemo, da je obskurn avtor. E, to je Goričar pogosto počel in če brav, sam ni nikoli veljal za radikalnega inovatorja, je po tej poti zasejal številne nove koncepte v družboslovje in ne preseneča, da so se cele generacije slovenskih in jugoslovanskih sociologov vedno štele za njegove učence. In sila, sila redki posamezniki za Zihrlove naslednike, ki je bil sicer veliko višje rangiran ordinarius na univerzi. No pri nameščenskem razredu mu prikrita provokacija ni uspela Koričarju. Ker je bila teday v zraku anatema Gilasove rdeče birokracije, rdečega razreda. In je bilo preveč nevarno uvajati še en podoben pojem in se mu je sociologija takrat iz varnostnih razlogov kar preprosto odrekla. No, morda pa bi ta koncept prišel prav danes, ko so intelektualci tako ali tako uradno razvrščeni med javne uslužbice. Luis Bronfield, ameriški dobitnik Policerjeve nagrade, je avtor sintagme Jajče glavci, ki do današnjih dni navdihuje za nikovalce kakršnekoli posebne družbene vloge inteligence. Po njegovem gre za ljudi z lažnimi pretenzijami, za profesorje ali njihove ljubimce, za zmedene površneže, ki nihajo med žensko sentimentalnostjo in ljudožarsko agresivnostjo. Bromfield je o njih položil svojemu predsedniku Eisenhowerju na jezik znamenit rek, da k, in, da, k in, in, da k inteligenci spadajo tisti, ki porabijo preveč besed, da bi povedali, da znajo premalo. Po Bromfildu je glavna značilnost pripadnikov inteligence, da oscilirajo in so dejavniki vznemirjanja. So nezodnislivi, nestanovitni, neodgovorni. So nosilci destruktivnosti, ker dvomijo, ker godrnjajo, ker nasprotujejo disciplini in ne priznavajo nobene taktičnosti in nobene lojalnosti. Kje so sploh razlogi za anti in odklonilni odnos do inteligence, ki se praviloma povezuje tudi z antiracionalizmom, z antisemitizmom, z antilevičarstvom in podobno. Tarča, sveda že dolgo niso več umski delavci nasploh, se, se jasno kaže strategija ločevanja, razdvajanja inteligence na eni strani in strokovnjakov na drugi strani. Z slednjimi ni nobenih težav, ker se ne vtikajo v postavljanje ciljev, ampak se ukvarjajo zgolj z sredstvi za njihovo realizacijo. Strokovnjak je miselni stroj, ki zna obdelati silne podrobnosti, pri čemer ne postavlja nobenih nepotrebnih vprašanj, ampak neumorno ponuja množico odgovorov na vprašanja, ki prihajajo od pristojnih za vprašanja. Inteligenca, pa je nekaj čisto drugega, je popadljivo kardelo, ki si izmišlja znemirljiva oprašanja, vprašanja, ruši vse tabuje, hoče neko resnico in zganja neusmiljeno kritiko vsega obstoječega. Za njih je razum način obstajanja, ne pa zaposlitvena kvalifikacija, in ne gre im za to, da bi bili uspešni po kriterijih ekonomije, Ampak težijo z nekom moralno odgovornostjo. S tem je inteligenca neprestan moteč izziv vladajoči. Dilema nosilcev politične in ekonomske oblasti glede inteligence je res velika. Nujno potrebujejo eksperte, a nadzor nad njihovo pametjo je zelo težavno. Inteligenca je v njihovi službi, vendar nikoli niso pa vsem gotovi, kaj v resnici misli. Zdi se jim skoraj neverjetno, da pri vsej svoji pameti ne bi prečitali banalnosti ali celo nemoralnosti namenov njih kot oblastnikov in se jim ne bi na bolj ali manj zvit način zaprstavljali. Če odmislimo vse, vse prisotnejšo kontrolno vlogo informacijske in komunikacijske tehnologije, je po tradiciji najbolj priročno orožje proti inteligenci ustrežljiva kvazi-inteligenca. Oblastniki imajo skoraj neumejena sredstva za korumpiranje kvazi-inteligence. Imajo denar, imajo ogledne položaje, ponujejo ogledne položaje, ponujejo neko udeležbo pri oblasti. Edino, česar ni mogoče kupiti, je pa pamet. Zato oblastniki ne morejo ustaviti vsakodnevnega množenja neumnosti, ki se kot smrad širijo v javnost in ni mogoče preprečiti, da jih ljudje ne bi zavohali. Razenčeresni so že kronično prehlajeni, kar je za Slovence nekoč posumil Dušan Pirjevec. Edini način eliminiranja kvazi-inteligence je intelektualna kritika. V okoljih, kjer ni intelektualne kritike, je zelo verjetno že prišlo do naveze med vladajočimi in kvazi inteligenco, in tam se pameti ne piše dobro. Inteligenca se po defoltu brani političnega vdejstvovanja s tem pa zgolj olajšuje negativno selekcijo oblastne elite in politika postaja vse bolj poklit za ljudi, ki ne bi mogli uspet na nobenem drugem področju. Vsi smo se že sprejaznili s tem, da je oblast domena zgovornih ideologov in zvitih koristolovcev. In vsi vemo, da so njihova alternativa, še bolj zgovorni ideologi in še bolj zviti koristolovci. Inteligenca pa, ki jo je kdaj preplavil oceanski občutek utopije in principa upanja, kot pravi Ernst Fischer, ki je pokopan tule v Deutschland frajstric pri eh, Gracu, eh, tega ne more nikoli pozabiti, kar jo je kar jo slej kot prej zvabi nazaj v areno politike. Kleča Žrjavica je že nezadovoljstvo z vladajočimi razmirami in če ima inteligenca za seboj res kakšno praktično politično izkušnjo, se bo vrnila na prizorišče, čeprav se je še tako zaklinjala na umik v mirno zavetje stroke znanosti ali umetnosti. Takšne utopije, ki po mojem še vedno delujejo znotraj slovenske inteligence, so nedvomno narodno osvobodilni boj, študentsko leto 1860 in usamosvojitev. Ob tem se moramo še enkrat spomniti Goričerevega upozorila, da inteligenca ni homogen sloj in ne sme nas presenetiti, če različni njeni pripadniki iz omenjenih treh utopij vlečejo različne in tudi ostro zoprstavljene zaključke. Na ta način se iz istih sestavin, le v različnih odmerkih, kuha tako prava kot sprevrnena zavest družbe. Za inteligenco ni bistveno ali ima priložnost govoriti iz službenih pozicij, ali se oglaša kot civilno-družbeni angažman. Bolj pomembna od organiziranosti je zavest o odgovornosti do razuma, do spobode, do človečnosti. Inteligenca deluje zato drugače kot politične stranke. Na začetku ni nobenega programa, nobene koalicijske pogodbe, ali recimo kakšnega kontra-intelektuel. Nič takega. Pač pa se vse začne z osebno odločitvijo za javni nastop. In tudi nadaljevanje ne teče po nobenih v naprejšnjih političnih frontah, ampak na razgovorih, v medijih, v osebnih stikih, z osebnimi stiki in tako dalje. Inteligenci ne gre za prekrščevanje, ampak za nujno alternativo dogmatizmu in pragmatizmu, ko postaneta žalitev za človeško pamet. Inteligenco lahko prevevajo zelo različna prepričanja in notranja nasprotja, vendar ima vedno tudi skupni imenovalec in to je razkrinkavanje sramote kvazi in anti intelektualizma. Da nameravam preskočiti vprašanja, ali pripadnik inteligence sploh sme sodelovati z oblastjo mora biti dosledno ekstra muros, ali sme stopiti tudi intra muros. Znano je, da Sartre ni odobravo malrojevega stopa v degolovo vlado. Časih smo si glede tega pomagali z Gramšijem, ki je videl v inteligenciji povezovalno tkivo naroda in je zgolj od narave oblasti odvisno, ali lahko to poslanstvo opravlja znotraj ali zunaj. Aktivistom 1860. je bil prav to napotek za tako jaz, marš skozi institucije ki je dal različne in zanimive rezultate, ki bi se jih po štirih desetletjih, desetletjih splačalo tudi popisati. Odnos inteligence do oblasti je bil predmet polemike, ki jo je leta 1862 začel Pirjevec v sodobnosti, nadaljevali pa Krmauner in Rus v perspektivah in Hribar v problemih. Razprava o družbeni vlogi inteligence se je potem vlekla celo desetletje, sprožila je revijalno krizo, dala je vsebino študentskem ogibanju in obarvala je vspon in padec kaučičevega liberalizma. Pirjevec je Na začetku zbodel ovčitek mlajše generacije, da se je predvojna kritična inteligenca po vojni prodala oblasti, da dela škodo nove inteligenci in da naj se raje v pokoji, ker jo je čas, jo je čas takoli tako leto povozil. Krmaur in Rus, ki sta takrat predstavljala mlado generacijo, sta označila Pirjevca za zagovornika slonokoščenega stolpa, med tem, ko gre perspektivam za angažman in kritiko. Dožnost inteligence je, da izreče resnica, da izreka resnica. Za razliko od Pirjevca, ki ne bi bil advokat tradicionalne slovenske kulturniške inteligence, zahteva Krmauner njeno diferenciacijo na tisti del, ki se vladajočim razmeram preklanja in tisti del, ki je do njih kritična. To so bile za vedno herojsko nastrojenega perjevca hude provokacije, na katere se je odzval s kasnejšo radikalno intelektualno preusmeritvijo, in dobili smo popolnoma novega perjevca v 70-ih. Mladih ribar se je v diskusijo vključil po načelu, kjer se prepirata dva in tako dalje. Vodo je speljal na svoj mlin v vprit takrat ideologiji všečne teze o preraščanju inteligence kot posebnega stanu. To se bo po njegovem zgodilo z spajanjem umskega in fizičnega dela, kar je nekaj let kasneje postala mantra Nove Levice. Hribar pravi, deproletarizirajoči se delavec zahteva dezintelektualizacijo, ne pa vzpostavljanje inteligence kot sloja. Za Hribarjem je to povzel sam Edvard Kardel v beleškah o družbeni kritiki, ki so po ukinitvi perspektiv izhajale v sodobnosti, vendar ne več podpirjoče modstvom, ki so ga tak čas že odstavili. Tamkaj zapisanega, kardeljevega poziva, da se mora inteligenca držati pravil igre v sistemu demokratičnega, socialističnega samoupravljanja, kar je ckajovski ideolog takratni Stane Kaučič poenostavil v zahtevo, da je treba lepo po potirih, pisci v tribuni in v katalogu ter na množičnih okroglih mizah na univerzi niso sprejeli. Iz te zavrnitve se je napajal kasnejši študentski revolt in Rupel ima ko v knjigi slovenski intelektualci trdi, da se je ljubljansko leto 1860 začelo že z revijalno krizo nekaj let prej. Nima pa prav ko zanika pomen osrednjega dogajanja leta 1968 in vsega, kar mu je sledilo, da je bilo vse skupaj le odsev beogradskih dogodkov. Nasprotno, ljubljanski študentje so se najbolj približali kritični resnici o trenutnem stanju in so zelo dobro ciljali bodoči razvoj. Res pa je, da so bile v zraku tudi kulturni komprecej tuje, ali vsaj odvečne ideje, ideje o povezovanju študentov in delavcev, a to je bila takrat obvezna stična točka za mednarodnim študentskim gibanjem, ki pa se Rupla ni dotaknila. Vendar mu mora biti tudi njemu jasno, da brez takega ozadja, radikalnega ozadja kot urednik tribune, tudi on ne bi mogel vzpostaviti študentske fronte proti stari gardi, ki se je organizirala leta 68 in napadla iz največjih topov za izjavo demokracija, da razkroj ne. Ko se je v sedemdesetih študentska akcija razblinila, je umoknila tudi kritična inteligenca za ruplom red. Spet se je oglasila šele v osemdesetih, ko So ji to omogočili mladina, ZSMS, časopis za kritiko znanosti, revija 2000 in tudi Ruplova nova revija. V 60 se je zdelo še samo umevno, da univerza nastopa v imeno inteligence. To seveda ne pomeni, da njena intelektualna integriteta ni bila na mnogih mestih zelo načeta, ker je doživljala hude pritiske oblasti. Vendar smo takrat že vsi razumeli, da se akademska avtonomija nanaša na svobodo misli in ne na univerzitetno birokracijo. Za osnovo akademske etike je veljala verodostojnost oziroma odgovornost do resnice in ne objave z faktorjem vpliva. Edino opravičljiva je bila lojalnost do univerzitetnega kolegija učiteljev in študentov in neubogljivost do njene vodstvene strukture. Danes naše univerze ne nastopajo več z legitimacijo inteligence in celo do strok so pretežno brezbrižne. Postavlja se vprašanje, ali je to stanje posledica raspada intelektualnih kriterijev v akademski skupnosti, ali pa je nesmiselno pričakovati, da se sedaj tako velikanska in tako heterogena struktura sploh še lahko oglaša kot sama sebi dosledna entiteta. Univerza pač nima več idejne podstati in se je spremenila v strokovno šolo. Studijom generale kot intelektualna propedeutika je popolnoma maj in raz birokratskih in mordav od časa do časa sindikalnih vezi Ni ni česar, kar bi univerzo držalo skupaj. Nekateri intelektualno gluhoto univerze upravičujejo kot neobhodno apolitičnost. Vendar je to prazna laž. Vse se univerzitetniki od brucev do v vneto razvrš razvrščajo po političnih strankah in so vseprej kot politično brezmadežni. Vsekakor velikost in razčlenjenost univerzitetne zgradbe ni razlog, da ne bi mogla nastopati kot kritična inteligenca. Ta se namreč ne generira v institucijah, temveč v glavah. Glede teh pa univerzav veljavlja selekcijske kriterije, ki jo očitno oddaljujejo od inteligence. Ne najdem več najmanjše sledi o univerzitetniku, ki bi hotel biti oblikovalec kritične zavesti zaradi privilegiranega mesta, ki ga brez svoje krivde in brez svoje zasluge v družbi ima. Mislim na izobraženca kot heretika, ki vnaša nemir in spočenja herezije, ki pa so ne redko jutrišna resnica. Ni takšnih, ki bi naporno in pošteno formulirali kritično zavest in si prizadevali, leto vnašati v običajno, konfuzno in folklorno zavest nožic, pomagali kaotični zavesti k samozavedanju in ospobajanju in se ob tem ne bi imeli za elito in še manj, da bi se kot elita celo reproducirali. Skratka, inteligenca je izgubila svojo postojanko na univerzi in to brez boja, ko je Slovenija dvigala prapor o samosvojitve je univerza na vseh koncih razobesila bele zastave intelektualne predaje. Prispevek zaključujem ob upoštevanju načrta organizatorjev, po katerem danes le odpiramo temo o vloge inteligence v družbi, zato si ne štejem v pretiran greh, če sem navrgal zgolj fragmente te neščrtne problematike. Ne smemo pozabiti na upozorilo Zigmunda Baumana, da si intelektualci sami postavljamo pravila pogovora o intelektualcih. In da gre potem takem za samodefiniranje. To početje je največkrat povezano z obrambo lastnega položaja neodvisne svobodomiselne osebe, krpa pa močno moti urejevalce družbe. Vedno se bomo sicer vračali k Mannheimovi social fraj, šwebende inteligenc in razumeti moramo, da je zanjo pomembnejša medijska socializacija kot družbeno-politična socializacija. Če inteligence ni v medijih, je sploh ni. Zato Ralf Darendorf pravi, javnost je njen dom. Za pojavljanje v javnosti pa je treba šelej imeti zadosten razlog. Ta pa je govor v imenu resnice. Ta je vedno zadosten razlog. Ampak jasno je, da tak govor implicira kritiko drugih, ker ne govori o resnice. Zato je inteligenca neprijetna, neprijazna, nekorektna za večino. Toda intelektualci morajo ustrajati pri neprijetnih vprašanjih, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je treba storiti in se pri tem sklicevati na imperativne vrednote, kar je za večino niti ne prepira. Od nikoder si jemljajo prestojnost, da branijo pravičnost, da branijo resnico, da branijo razum. Leotard jim kot podlago take legitimitete pripisuje idejo univerzalnosti. Podobno Bordier, je Bordier protričen, da simbolična moč intelektualcev temelji na njihovem svetovljanstvu. V njej se prepletajo meta zgodbe o emancipaciji človeštva iz razsvetljenstva, o, teologiji duha, o teleologiji duha iz idealizma in hermeneutika smisla iz historicizma. Na ta način seže intelektualec daleč preko okvira stroke, kar specialistom nikakor ne ugaja in sramotijo intelektualce kot strokovnjake za integralno neznanje izživljajo se nad njihovo eksteritorijalnostjo, se ne pripadajo nobeni stroki in so po veljavnih akademskih normah kratko malo nekompetentni. Inteligenca je prvenstveno moralna inštanca časa in prostora. Moralne norme so brez pomena, če ni ljudi, ki bi se za nje zauzemali in prav to vlogo Luman pripisuje inteligenci. In intelektualec jo izvaja na samo svoj način, brez podpore slehernega aparata. Vse njem in na njegovi intelektualni integriteti. Kar govori, mora tudi poosebljati. Drugen moči nima. Institucionalizirati mora samega sebe. Stoji in pade z autentičnostjo izgovorjenega. Strokovnjak gradi na preverljivosti svojih izdelkov izrekov, intelektualec na celoviti moralni verodostojnosti. Z njo so povezane kategorije prepričanje, drža, vest, krivda, odgovornost, izdaja, pogum, nesebičnost in podobno ki jih in tak, takih kategorij v strokovnem diskurzu praktično ni. Iz njih je razvidno, da se inteligenca vedno izjasnjuje zelo blizu osebne ravni. Zato njeni nastopi res izpadajo kot napadi, kot protesti, kot pamfleti, kot, kot prepiri in skoraj kot vojne ne čudijo pojmi kot so kulturni boj, vojna idej, knjige kot orožje in podobno. Inteligenca daje prednost poklicanosti pred poklicem in velik problem zna biti, kako družbeno okolje na to gleda, kako to sankcionira in s kakšno žrtvijo morajo intelektualci to poplačati. Zelo odločilno je, ali je mogoče neodvisno živeti na račun besede. Prepričan sem, da se ta prostor naglo zažuje. Pariški Figaro je v prvem tipičnem javnem nastopu inteligence mirno preživljal zolaja, da je v njem objavljal proglase, kot na primer Resnica je na pohodu, in nihče je ne more ustaviti. Si predstavljate, da bi ga današnji večer sploh objavil, kaj še le plačal? Pred desetletji je bila tudi pri nas še absolutna norma, da so centralni mediji objavljali odprta pisma, protestne izjave manifeste in različne druge manifestacije izjašnjevanja inteligence, danes se mediji na to požvižgajo. Intelektualcem so pripravljeni nuditi prostor, če se sprijaznijo za vlogo zabavljačev, nezahtevne publike. Jasno je, da je zadaj strah politiko, politike pred kritiko na sceni pred soočenjem na sceni, zato je prikazovanje mišljen, inteligence vnaprej postavljeno v narekovaje, v nek neresni kontekst, včasih pa komentirano kot odvečen šum in kot prazna marnja. Najpogostejši razlog za odstavitve urednikov danes je, Ker so politikom nastavili za sogovornike, intelektualce in jih spravili v položaj cesarja brez oblačil, zato pred pragom vseh medijev visi opozorilo. Za in inteligenca vstop prepovedan. Svoj nauk, da se s politiko nima smisla bosti, hitro povzame tudi splošna publika, ki se je množično seli iz diskurzivne družbe v doživljajsko družbo. Da nam je lepo. Ali se v vseh teh blokadah v tradicionalnih medijih za inteligenco odpira nova rešitev v virtualni komunikaciji? Inteligenco sicer z vso upravičenostjo štejemo za produkt kulture tiska, vendar ni prav nobenih razlogov, da ne bi mogla učinkovito izrabiti kulture interneta. Intelektualni diskurs se že nezadržno seli na spletne strani, na portale, bloge, e-časopise, v e-knjige. Zakaj ne bi iskoristili klepetalnic, sporočilnikov, magari SMS-ov? Kdor še ni usvojil kratice VI, virtualni intelektualec, danes že zamuja. Ni šanse, da bi lahko trajno zatovkli pamet in prava doba inteligence po mojem šele prihaja. Strah pred njo pa že nekaj časa lomasti po Evropi. Hvala. To pileš da ideš v županu, pa se on moče dogovarjati o sredini. Že naprej piše, že naprej te da nek ljudi uh, ram, recimo ta naša ekipa, ki so šli v županu na razlož, so nicema popisani. Uh, Popisajo nje od pravi policaj. To ti misliš, kako ti misliš, koga ti predstavljaš, kdo si ti, na kakvi čini. Zelo degradiramo. Čeprav tukaj že obstavljam, 15 let, v tem mestu nekaj pomigam, danes je da zbralo da se, tipi, da se, nekrati, da se e, in več. to, kaj se dovala. In te neki da bi rekli, Vse take zodeve, ki so nekaj prišle, to, ja, ni prišla pekarno od tega, bi ne, bilo uh, z neko direktivo postavljeno, da bi neka uh, politična stranka, uh, nekaj politik rekel tako, da postajem tukaj postavljeno, postavljeno. To je čisto spontano samo niklo, samo sebe, so ideje, uh, ljudje, ki so potri neke nove, tudi prišli do ta zapoščenja prostora in obikljeno žalbenje. In to dela tudi intelektualic, na nek način, uh, no, na ki buje v življenju, postavi na artikulira zadeva, ki jih treba v besedi. Če ne v besedi, znamo problema, iz to ne znamo nek kontekst. In, Da se zgodi, da nas ljudje na pomembnih funkcijah, na pomembnih družbenih funkcijah danes že na tem osnovnem govoru, kdo smo mi in kdo so oni. Da nas karakterizirajo, ja, vi ste tam neki komunisti, pa nas več čast pripeljejo. Uh, ja, vi imate tu okazo, neki Titu, Vse vam, da tudi mi imeli policajce. Uh, Tam je zaporu, pa jih tudi še nekaj pa na način. Ne? Ali pa nas primerjajo z nekim, uh, vse čas podajo neki primerjavnost, da smo mi tu neki geto, neki um, azilni zaživali. In so bile neke primerjave s tem, da smo mi tu lahko tako se z njimi tudi Ja, potiki vaj. smo za okolice, ja. se pričimo, uh, na da, da v bistvu kaš se zares dila, tine, uh, piše v dnevniku, da uh, ta neka zamenjava v ozadju. Uh, Sedmišč med MTB-ju in nebremi členskih vrlobi da tudi dva ena od teh možnih vodhvaca za zamenjavo. Da je to mordom izluže dovoljeno tredje mislom, kažem pravi mislom, da mislom s in s tem začelom, da da so že vzadni in te, ki so tudi z njim dovoljene, dovoljene da da je izvoljen in potem nema zaklju. Torej, kaj se danes dovoljajo? Na eni strani imamo uh, intelektualce, ki se njegov probajo vrš čas uh, postaviti. Uh, Mnoge po drugi strani pa te, pa šest mesecev pa te, ki jo ne danes so na vlasti. In pa ne vlada, rečem, ne vlada, ampak vlada za neke partikularne interese. Vladajo za takove, Mislim, da če zdaj napredujejo te krize, ekonomske, ki se je v zadnjem mesecu, v zadnjih 4 v, v Ameriki, pa tudi to finančno injekcijo, pa vbors, neko socialistično opredelitev Amerike, da se zgodi to, da kar nekaj zdaj Ta vlast deluje na škol vse, s tem, da je da je sredstva dan tisti, ki se odnašajo neodgovorno tisti, ki zavadajo, v lečeri in ta peščica je vladačna. Z vse mogo šlo, da ne vem, da je vse noge da dalje razvila você pode salvar visto o tempo para depois salvar o pedido na ordem da conta morte Z njim, je znova zanimljivo, na kakšen način Čim se tukaj ustvarjim, kaj spredim. Boste, da je veliko let načina, bo svolim drugače manje in mi sveta dovoljni samo, da imamo, sprevorim, zdaj, kot prvo, jaz nevinujno, tukaj potem na nekih analogij med zdaj, pekarna, in med alternativna scena in med intelektualci. Zdaj, sicer zanimljivo, primarjavam, bo še sedaj in te intelektualice, poen, širši poem, katerega se lahko tudi drugi slajd potem predenejo. Zdaj na druge tukaj je bilo nekaj not na metano, da se medije kao obranijo intelektualce To sem te prav zastopil. Uh -huh. Ne vem, koliko jaz to opažam, ampak koliko razgledam, medije se ko ne borijo za neke osebine, to, da zafirajo svoje strani intelektualcev. Če bi jih imeli na razkladbe, po manj se jih ne vedno ben prana, da se bi te preizamijo. Bojim seveda, da je danes preveč klasni intelektualcev in tistih pravih in tretualcev izumirajo. Hvala. Evo, jaz samo repetiram na kolega, ki je zdaj prišel do vesele. Čisto na kratko. Ne? A, mislim, da je gospod Pivec, pivec nekaj takega, ne? da je težko biten tretualec brez medijske podlage. Ne? Če, če te ni v medjih, tako kot ni, in to žal velja tudi za intelektualce. Evo, samo ena stvar re repreciral bi tebi. Ne? A, kar se dela za finih ljubimcev, ne? je doslej veljala približno takole, da najav za naše predavanje in druge aktivnosti, recimo, nač se mediji ne pokrije. A, večer seveda na kulturnih stranih itak ne sploh je zanimiva zgodba, kaj sodi na kulturne strani, recimo v večera, drugega, dvojeja čezopisa, očitno komunistika in družoslavi po defoltu, ne sodita. ampak se mi zdi, da zadnje čase, če je doslej veljalo, da je recimo naše najave, pokriva kakšno alternativno medij, tipa marš. Smo danes na tem, da natanko ta isti marš več ne pokriva naših aktivnosti. Ne. Seveda je razlog za to očitno v dogodkih, ki spremajo marš in podobno. Ne? Ampak, če velja ta osnovna teza, da intelektualne aktivnosti ni, če ni medijskega pokrite za njih, potem prav brez prezence v medijih našega angažmaja nikoli ne bo. Ne? In žalostno je videti, da se je temu iz nekega razloga, kot kaže, tudi marš priključil. To je ena stvar. Druga stvar, kar zadeva intelektualcev v medijih, intelektualcev v medijih, naj povem ena moja zelo recentna izkušnja, a, spet zikam na večer. A, približno en teden nazaj sem imel v večeru kolumno, a, v kateri sem razvijal nek koncept tkužnosti v politiki in podobno. sem sostave, ki se glasil nekaj takšnega kot, Uh, med tem, ko Borut Fahor, o politični kulturi, ne, sploh ne gre za politično kulturo, gre za ta sovražni govor, ki je toliko preglasil našo percepcijo politike, ne, da pravzaprav mislimo skozi nje, iščemo sovražnike, tačne in drugačne jih merimo potem, kako zelo so okuženi, koliko spadajo v ta politični klan, v drugi klan, v pučano klan in tako dalje. Uh, urednik ne, me je poklical in rekel, da beseda ta ni uh, primerna beseda, ne, da bi jo pripisal gospodu Pahoru, da gospodu Pahoru treba dati priložnost, zve, ko je zmagal, in da treba tudi njegov besednjak in stil mišljenja na nek način prevzeti, ker je to pač besednjak zmagovalcev. Tako da, <laughs> hočem povedati, veliko vprašanje je, če zares uh, v medijih uh, lahko kolumnisti, recimo da se posame prištevajo med njih, funkcionirajo na takšen enostaven način in ali so reze žaljeni in ali res lahko zapišajo svoje misli na nek nekensenzuriran način. Tako se mora, recimo, da še to kot, uh, se pravi, kot primer, od leta 1996 smo medijodajal, odajo in Ljubimci, ki je bila pač posvečena humanistikim, filozofiji in tem prespelkom ki so ki so študentje, pa je bila osnovna ideja da prida na ta način eh, v mediji. Zdaj to je za primer kot govor pa je tema, kaj pravi. Zdaj hoče Marš to oddajo ali Cancler, kot so oni sami rekli, oziroma dali so se nam možnost, pa se nam možnost, kot da prilazni, ali ne vem, kaj, da bi mi to dali, ki je eno urna, vedno ocera ocdenih razdelili na desetminutne tašne sklope, kjer so ti bolj poslušljivi oziroma bliže sodobnemu poslušalcu, ki po, in zdaj tukaj zadnje mogoče to, kar je bilo rečeno, strokovni diskurs s kipo, neki raziskavi nekih strokovnjakov, psihologov, je pač tako, da sodobni študent, ne, sodobni študent ne more zbrano poslušati več kot 3 do 5 minut Neke takih sebin, kar je, mislim, kar uvrže že, že preprosto dejstvo, da vsak otrok majh lahko posluša pravljica, če ima ima zvočnica, pol ure eno da to čitna smole, da je še otroci so. to je bil proti argument. Te neki polno inlico, oziroma primerov, ki uh, kaže, da teleplaticima res ni se več zaživljeni, v mediji. Morda imaš prav, da mogoče kdo, ki je še na sezadne SSI, se vredniki in subjekcij, ali pa ne. je nek trend. Mislim, ne. da je to poanta, S z katero jaz osebno se strimam. Zdaj, če imaš še, ker bojmo Dobro pač spravljati... Mogoče bi jaz to dobrače oprikoval. Ne, da intelektualce niso zaželeni v mediji, Ampak mediji so dobili funkcijo, funkcijo ponovljanja ljudi. To je tisto, kar se mi zdi, da se ponovljamo, da ljudi se mi, če se popolnoma strinjamo, oziroma mediji imajo vam samo to, da ga rodiš z telefon, da pošte na drugem in ga naštel v nekaj na podstavnih dnev, da to lahko Ampak eno vprašanje, ki pa je menil, tudi se je na vse debate razvila okoli tega, da. Se je za, za, za, za intelektualno razmišljanje, da se dejansko potrebuje neki mediji, ampak da se ga potrebuje, se to lahko tudi zdaj, naprimer, v takem krogu, kot je tukaj, se se lahko razmišlja brez marša, brez medijske potvore, brez večera. Se to ne, ne spremeni nič na tem, da neki intelektualni kroge potem lahko Iden, in kar je potem na medijski pozornosti, je to, da se im potem vajonost. Ampak javnost je pa i tako podmo 95% folka in mi često odgovarja to, da dobijo razstačnih v pošteni nabiralniki in da moh previsljamo. To če se lahko jaz odgovorim. Jaz imaš pravo, da seveda se lahko razvija diskurs pred dami, to ni prelema, ampak to so fini počnemo že zadnjih ne vem koliko 15, saj mi, zadnji jaz, zadnjih 4-5 letne in to točno to, pa če imamo diskurs predavanje filmske večere, in kakšen je učinek, popolnoma ni ga, vpljub temu, da so zelo konkretni profesorje zanimive teme, res dobro pripravljeno. Učinek, če ga nadaljujem, je v tem, da če ne prideš v medije, če ljudje ne zvejo, da se nekaj dogaja, ne, potem noben ne pride na te dogodke, potem noben o tem ne razmišlja in če bere v samke v piše petih vzitevih žurnalov, ne, de, ne vem, ljudi prebere, pet vrstic na kratko, v mogli pa en ur priti, pa poslušati, od ne vejo, da je poslušali, pol boji verjeli žurnalov, ker drugega mnenja ne bo. Ne? Torej, pluralnost mnen potrebno zagotoviti. Ne? In način, da to naredimo je, da imamo medij, ne? kakršen koli je že, tudi če ne damo čisto vsem Sloveniji, ampak en medij, ki ga vse določeno štiri ljudi poslušajo, eno kritično maso potrebujemo, tako zato je medij pomemben danes. Ne? Sam še to prej je internet omenje, ne? to je zelo dobra zadeva, zanimiva. Ne? Ampak internet, kot se je slikovito izgledal naš profesor in informatike, je greznica. Se pravi, ali pa gramoznica. Tam je polno šodra, pa tukaj nekaj pametnega. Ne. Internet je orodje, ki se ga da uporadi seveda dobro. Ne. Internet sam po sebi še preno zagotavlja kritičnosti. Ne. Taka, internet je eno orodje, ki ga lahko uporabimo, ampak tudi klasični mediji, mislim, so vse danes dan spomembni, čeprav se spreminjajo z tebe. Hvala. Jož, tako zgravar sem jaz. Jaz bi upozoril na, na pomen tiste institucionalne dejavnosti ali pa mislno razložiloče, ki morda ni tako dnevno poliziriloča javnost, ampak je nekako v ozadju, vendar pa deluje na dolgi rok in tudi so njene rezultate m, sinteze velikih odmerkov misli, ensekopirečnega znanja, informacije, izkušenja. To mi dan danes zdi toliko bolj pomembno, skratkrat govorim o pisanih knjig, da se plastično izrazim, govorimo o tvorbi cimo, velikih družbenih osmesljicov ali konceptualizacij, kot jaz nemo rečem, za katero pa ni dujno, da je to delo v javnosti mesečno, letno. Tudno, ko se pojavi na pet, deset let, dvajset, pa bo takrat imelo tektonske prive na družbo. Mislim, da, ne, Na ta vidik dela in tukatoralcev morda premalo pazimo ali pa smo premalo osredotočeni. Mislim pa, da je krucijalno pomemben. Skratka, mene bolj kot morda, ta pragmatično, politično, drubeno učikovanska plat delovanja tukatoralca, Zanima, oziroma sem, mislim, da je na večjo težo vinsko, na dolgi rok, pač to neko temeljno delo, ki, ki v smislu tega univerzalizma svetovljanska, ki, ki ga prej ima, pili privec omenil, osnošuje ta trenutek prihodnje na osnovi velikih odmerkov ali pa zajemo znanja ali pa tista, kar vemo o sebi družbi, svetu. Tako da ne bi preveč joko zaradi pač tega, ker pač ideološki aparati države v od teh odrinjajo, pač podnikovajo z njih negače v stran ker pač motijo njihov veselji, cirkus, božitko, profita in pač veselja. In bi pač predlagal, da se nekako tisti, ki se same da sebe tematizirajo ali pa kot del intelektualne srednje, ozrotočijo na to temeljno delo kultivarca, skratka, da poskuša vsak iz teh narediti neko svojo družbeno konceptualizacijo, tematizacijo, morda tudi pogoričarju samo kakšno temo ali pa recimo, eh, koncept, ki se lahko nadalša na del, del družbe. Pa pa to dolgoročno je imelo dosti večji vpliv, kot pa morda kakšen polemični članikov nekaj zadeveč, prav sveda. Pa opozarjam, da brez tega drugega pa sveda eh, lahko tisti, ki vodijo družbo, zavozijo eh, celotno vlake zelo, zelo v Tako da je oboje potrebno, zagotovo. Ne? Stalno z novim poskusi ne, vplivanja na eh, to družbenega doganja in pa na to, rekel, družbeno upravljanje in pa to, kaj sem prej omenil, to temeljno delo. To je v poglavi A, ki sem hotel povedati. V poglavju B pa je, pa je druga zadeva, da se tiče razmerja med mislnimi delovci in pa med univerzom. Poznam pač nekaj, nekaj ljudi, ki nima recimo univerzitetnega znanja, pa vendar so izredni mislici, spo, spoznavajo in tvorijo takšne reko nekaj um, uvide v družbo, vzbudovino, ki so res svojevrstni in zanomljivi. da pa opažam, da morim o razmerju torej, intelektualcev, interigence in pa ondiverze, da pa, kar jih, njihova slabost pa je nepoznalne metodike. Kratka, uh, kljub temu, da so rudimentarni uh, izvor, izvirni v nekaterih ugotovitvah, pa uh, ravno ta manko uh, Nekega znanja iz desetletnih pač rokov, jih zelo uh, držim nazaj, in se mesti zdi, uh, v zvezi z razmišljanjem uh, o, o razmerju med uh, inteligenco in univerzo, vendarle uh, pomembno uh, reči, da je tudi na moj izkušnja, da je vendarle je univerzitetni tisti, ki te da osnovo. Um, tiste temelje, ki ti te omogočajo kasneje tudi solo intelektualno tektualno karjero izven katerikoli institucije. In bi rekel, da, da spet vrnem tem, ki imamo da manj, manj tega univerzitetno metodološka znanja, da je bilo za družbo izredno korisno, če bi nekako te ljudi detektirali in bi njihove iskrene poskuse, v smer razmišljanja teh Lucidnih pogotovitev eh, v družbi in doganju, če bi pač eh, regularne institucije eh, omogočile pridobiti to metodološko znanje, ker bi mislim, da iz tega lahko eh, nastali odlični produkti. Tako kar to eno na nalogo, da eh, inteligenca, entriktualci, eh, univerzitetniki eh, razpoznajo v ostalih eh, poljih družbe, žepih ali pa nekih posokih, vaških okoljih ali pa tržkih eh, okoljih te ljudi, Te lucidne že, te, te reku, prikrite geneljalce, ki, ki niso po diplomskih in ostalih certifikatnih legitimacijah ne spadajo pač v te kroge, ampak imajo pa vse atribute izrednih sposobnosti miselnih, da bi nekako jim pomagali in omogočili, um, da ta manjko metodološke, kot sem prej omenil, nadamistijo in da potem res dajo cele produkte kot Sešika in ki bi tudi bili toliko bolj Jaz sem predlagal enemo društvu, ne poznate Kula, ki se je pred 2. leti v antropologov, etnologov in podobnih, da bi se to dali v program svojega delovanja, pa žal nisem nobene vratne informacije dobil, ampak to bi lahko bil in sivo, recimo. To je eno veliko področje dela. Asima, vsi ti pensionisti, starejši ljudje, koliko jih piše, neke spomine, pa, pa koliko kulturne nesnovne dediščine, njihov glava, kdo to zajema, ni še skoraj. Ne. Skratka, nimo, skratka, je o tem, kako nas direktori medijev, pa njihovi lastniki, upravljaci pač ne marajo. Ne. Odborno je jasno, da je tu še ogromno možnosti za delo. Tako tisto, kar sem prej omenil, torej temeljno, vmentarno delo, kot recimo, nudi droga o tem, ki uh, nima nekih formalnih, izjemnih, uh, uh, pa metodoloških znanj, pa so izrednosposobni. sposobni. To so najmanj dve področji, kjer može delovati, pa te področje zato več. Se upravičujem, ker mi je jezik tako dolgo tekel. Tako, kako nekaj daš. Uh, Jože, jaz mislim, da s tem zadnim predlogom nimaš velikih šans. Eh, nekaj se ukvarjam z socialno epistemologijo ne, in je nečisto enakim problemom, kot se ga ti odprl, ne, ampak z problemom, zakaj ne uspeva interdisciplinarnost na eh, univerzi. Eh, in eh, verjetno bi isti razlogi ne, ki. Preprečujejo interdisciplinarnost, čeprav je popolnoma vsem jasno, ne, da 80% novega znanja nastaja na, tam, na, na, na terenih, kjer se prepletajo stroke. Ne. E, v strukturi ne, funkcioniranja univerze to ne, mo, to, to ne uspeva. Ne uspeva zaradi tega, ker so promocijski mehanizmi e, drugačni ne. In, e, Če malo karikeriram, do ordinariusa prideš takrat, ne, ko je vsem jasno, da je tvoja ustvarjalnost nula, ne, da samo še braniš pozicijo jedra eh, stroke, ne, ker ni nič več. Ne. In eh, to je sedaj zelo eh, imuna, zelo odporna stvar na eh, Take predloge, kot si ga ti dal, ne, da bi en like, ne, prišel zdaj ne na v eh, to srednjo, pa imel pravico nekaj povedati, ne, če celo ni želje po razvijanju nekega interdisciplinarnega sodelovanja, razvijanju nekega jezika, ne, ki bi omogočal, da se ljudi različnih strok pogovarjajo, ker je to predpogoj, da kamorkoli eh, naprej pridejo. Ne. Eh, To je že na tisto, kar predlagaš, čeprav je to zelo uh, simpatična in lepa ideja. Ne. No, tisto, kar pa si, je moj sosed uh, odprl, ne, problem uh, interneta in uh, te, te pokrajine, ne, ki se zdaj uh, odpira, uh, si pa moramo pač vzeti v zakup, ne, da to ni preslikava pokrajne tiska v pokrajno interneta. Po navadi si pa ljudje ravno to predstavljajo. Jaz sem urednik nekaj časopisa, ki ima tiskano verzijo in internetno, e-verzijo, elektronsko verzijo. In vsi okrog tega se trudijo, da bi bilo ena-ena. In zelo slabo naletijo predlogi, ne, da bi v internetni verzi naredili čisto nekaj drugega, ker je možno nekaj drugega, ker je to multimedija, ker je to več predstavnosti in tako dalje. Ne. In lahko časopis, elektronski časopis zgleda popolnoma drugače od tiskanega časopisa. Ne. No, ampak ne gre samo zato, da je to drugače, da, da, da je v tem pogledu, ne, oblikovno eh, ta sfera drugačna od tiskanja, ne, tudi druge, mislim, da tudi druge značilnosti eh, v njej veljajo. Mentalne, epistemološke, eh, socialne in tako dalje. Eh, Temo se skušam približati skozi to, da iščem povsod, kar prihaja zdaj raziskav o odtekovanji net generaciji. Ne, to je o mladih ljudeh, ki sorojeni tam po letu, sicer različno, ne? Od ko, je, ko je pravzaprav eh, osebni računalnik, ko je PC postal v nekem okolju absolutno vsebno dostopen. To je pri nas nekako tam od leta 95, mogoče, eh, naprej ali pa še kakšno leto še kasneje, mogoče so američani deset let pred nami ne? in to, to nabira ne? skupaj In eh, tu se mi pa res potrjuje, da te ljudje drugače berejo, drugače mislijo, drugače sklepajo, se drugače povezujejo, in tako dalje. Ne? In to pa je neka tema, ne, ki jo jaz nisem upal samo na koncu mal namigniti, nisem je pa upal širše obdelati, ker nimam še dovolj elementov, ne? bi pa moral prevzeti več odgovornost kot pa. Pri drugih tlele namigih, ne, ki ste jih povzemal ne iz tega nekega daljšega preteklega obdobja, Tle pa bi se moral izkazati za nekimi zelo zanesljivimi trditvami in bi vam moral jamčiti, da imam prav. Ne. Ampak, če samo omenim način branja. Ne, Moja generacija in jaz bi rekel, še kar, še kar veliko mlajših generacij od mene, ne? E, beremo lepo zaporedno. Ne? Začnemo na prvi strani, da bi končali na zadnji, ne? in potem smo pripričani, da, smo, da vemo, zakaj gre. Ne? E, ta generacija skenira sliko in v, tem, v tej skenirani sliki. Ne? Išče neke orientire, ne, ki imajo neke posebne lastnosti. Te, iz teh orientirov potem zgradijo neko svojo predstavo o pomenu, kaj pravzaprav gledajo, kaj pravzaprav to je. Ne? Uh, in uh, uh, takih specifik, takih drugačnih pristopov. Je v tej, v tej digitalni civilizaciji, da tako rečem, verjetno nešteto, tako kot jih je v linearni, bralni, tiskani, tiskani civilizaciji tiska, ne, kulturi tiska. Ne? In, jaz mislim, da ljudje, ki nosijo v sebi poslanstvo in, intelektualcev, inteligence, jaz, Se nisem mogel ves čas, kot ste videli, odločiti, ali bi govoril o inteligenciji, ali bi govoril o e, intelektualcih. E, e, rajši bi govoril o inteligenci, ker se mi zdi, da je boljše, čeprav gre za zelo individualno nastopanje, ne, vedno ne, za osebno odgovornost, ne, vendar čisto sam ne moreš biti v, v, v tej v srednji. Ne, in, če si v takih situacijah slekoprej moraš utihen, ne. In zaradi tega se mnenita je bolj pametno v drele bolj mobilizacijsko govorito o, o inteligenci, ne. Uh, no, se pojasnujem, bi bilo bolj, če bi bil bolj jasen v, v, v samem eh, izvajanju, ne. Ampak mislim da bo jo te ljudje, ki nosijo v sebi to poslanstvo, ne? in tu je zdaj pač eh, to, kar si eh, ti rekel, da bi bili pač dobrodošli taki, ki znajo, kje pisati v vseh mediji, kdo bi se jih pa branil, ne, Ampak ne gre za ljudi, ki znajo pisati, gre, gre za več. Ne? Gre za ljudi, ki hočejo nekaj čisto določenega napisati uh, in nočejo tega odstopiti. Niso, niso spretni v pisanju, ne? ampak so zagreti za neko, za neko resnico. Ne? In na te ravni pride do konflikta z mediji, ne? ker jih to skrbi, ne? kar hoče on povedati. Niko, nikovi kriteriji so pa drugi ne? v, v medijih. Če bi se to obneslo, ne? če se to prodaja, kaj svem kaj, ne? hvala Bogu, ne? ampak prodaja se pa tisto, kar, kar, kar ste se govorili, ne? po tri minute, po pet minut in tako dalje, ne, oziroma tisto, kar je vse skupaj podobno entertainment, Spominjana entertainment, ne, pa imamo potem edotainment, pa imamo vse se, vse se ta entertainment lepi na, na vse mogoče, na politiko, na ekonomijo in, tako. in če ni zabavno, greš pa, greš pa stran in potem vsi skušajo to dodaja k te zadevi, ne? In to je konfliktna točka, ne, med, po mojem zele med uh, inteligenco, med intelektualci in uh, mediji. Intelektualci morajo svojo stvar povedati do konca, ampak tisto, kar bi pa rad rekel, ne, kar sem, kar sem začel in bom s tem tudi končal, ne, značilnosti nove internetne pokrajine bi pa morali vzeti v obzir in se naučiti v njej v njej nastopati. To verjetno, jaz ne bom se več tega naučil, ne? ampak eh, Boris, pa drugi, se boste pa tega zlahka eh, privadili in vas bomo čez pet let brali že čist v drugačnih formah in oblikah, kot, kot vas danes iščemo na, v večero pa v dnevniku in tako dalje. Hvala. Če pa čez Uh, to, kar si Saj, srečno, to, uh, Meni se zdela zanimivo da se je rekel, da bi lahko na se zadnje tak, ne, smo začeli še nekaj nečanit. Vse medije pa morda niso tak slavi, potem da, če pokažemo trend, da vendar ne so, se pa potem nadaljevalo, da pa uh, vse pa to potem vseeno ni nič ker se mi lahko tak pogovarjamo. Po pa, pa je prišel do tega, da je internetno sezadne neka sfera javnosti, pa ali je dobra ali slaba. Jaz mislim, da pravo je, da je, oziroma nujno je, da je. Ne. Zdaj, ideja je, da ne, smo, zdaj, se tukaj pogovarjamo, ni dovolj, da se mi tu pogovarjamo, ker kar je neka vloga, ne, intelektualce, ljudi, da nastopajo v javnosti, oziroma, da to sfero zdržujejo. Recimo mi tukaj neke zasebnike, um pa nam vedno spreminjajo to je ideja, ne, zato je, je da niso infotainment oziroma, ne, da ne nasedajo uh, s svet samo z ampak da v bistvu, um, držijo oblasti lastni odgovornosti, se zimajo odgovornosti, ne. Toda za gore se, skušnam se to lahko najeden, da, da to mogoče pojasnim, ker italija se pri medija gonjsto To funkcija javnosti Samo ena minuta. Ja, ideja te naše šole politične pismenosti, kot ja jaz razumem, je seveda o tem, da se tu samo ni bi akademsko pogovarjajo o zadevah. Ampak da bi jasno poskušali, če revolucionarno, malo spreminati svet, s tem, da bi opozorili na to, da je pač a, razum pri človeku, ne, intelektualna aktivnost pri človeku ena je ena taka zadeva, ki ni samo sedi na meni. Prej smo menili pač to, ne vem, a, intelektualno delo, ne, v medijih, in tako da res ne gre samo za pisanje. Vsak intelektualic, ko nekaj napišel ne in zato, ker bi nekaj napisal, tudi ne gre samo za da je apsolutno gre za Za, za potrebo intelektualca, da bi sprejmenil zadeve, da bi upozarjal, da bi kritiziral a, stvari in tako dalje. Ne. Zdaj, a, tukaj imam enih 500 stvari v, v, v mislih, ki bih moral povedati. Malo moram reči, da sem zaveden strani zelo predavanja. Nebeska, poskušam jasno povedati, ki je zares navrnila številne, številne, številne probleme v zelo, zelo skrčeni oblike. Ne? Tako da a, je dalo zares misli, tako kot vsak stavek je bil statement zase, pa bi se dalo o tem razpravljati in tako dalje. Ne? Ampak, hočem reči, ne vem, če bi govoril, ker imam 500 idej v mislih, ampak eno je ne nikdo je pomenjalo se seveda nove oblike javnosti, recimo internetno javnost, je samo blog, že dolgo tega. Bilo mi je jasno, da je prišel čas cenzure, da so intelektualci takr kot zatirani, da niso več pri besedi in bilo je očitno, da lahko samo v internetni formi pove svoje menje. Sprej bloga. kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je že bila takoj v štartu zavržena tale idealistična predstava, da je to neka hvalja vredna, nova, Ne, niša za bogato, kvalitetno diskusijo in tako dalje. Ne. Vsak blok ima komentarje, ne. princip komentiranja na internetu je ponovadi anoniman, ta, ki komentira, ta je ponovadi. pretežno, vedno skoraj anoniman. In zadeva se končala na ta način, da sem ukino komentarje, ker so se ti končali z pozivam k fizičnemu nasilju proti meni da ne govorimo o tem, tam pa tam ta je bo počakal in ne bo razfukal. Ne, je bila ta dikcija in tako dalje. Uh, Skratka, kar se da maksimalno antiintelektualni intelektualni konec, ne, sem dosegel v teh komentarjih. Skratka, to ne gre, ne, ne si bilati iluziji, da je, da, da je internet kakšna zares uh, zelo uporabna, kvalivredna nova javna, skozi katero bomo zdaj premljevali o visokih mislih, ker tega ni, kvalitetne razprave tam ni. za če dobro pogledate forum, dela, vesti, kasi, ne vem kaj, večera, kakorkoli že, boste tam več od neke kvalitetne razprave, bistveno več od nje deležni česa sovražnje govora, nestrpnosti, diskreditaciji, diskvali, diskvalifikaciji vseh sort. To mogoče ni tako zelo idealno, kot si mi to predstavljamo, naj? Kot rečeno, še 499 ime bomo v glavi. sem samo razstav povem, danes je to bil nekaj vrste vod, ki je res pokril ogromno, ogromno ogrom tega, če ste malo pogledali urnik, kar bomo dajan počeli. Znotraj same te strukture, šole, kot tudi posebej, če bo interes, V kakih drugih oblikah, mogoče tudi na internetu, ker internet vsej mi, recimo, nekoliko mlajši, dejansko dojemamo kot neko orodje, ki nam pove neko možnost, da spostavljamo neke nove postore, ki pač gradijo na, na teh eh, paradigmah. Ja. Jaz sem moč <laughs> samo te teme novih medijev pa interneta še malo nekje zravn dodati. Namreč, internet ni le nek nov medij neka nova priložna. Zdaj, tisto se jaz nam na eno streno, ko ste pozadnjo rekel, da na internetu potem prijajo samo belasti komentarji, mislim, to je res. Zato, ker folk lahko piše, kar paše. Ampak da se te zadeve tudi omejite, smo lahko zdaj naberam primer noja CurryHC Edmund, ko je na internetu. Oni so to fantastično rešili. Pred majo sicer vmes neko, nisem cenzural, ampak dopuščajo samo določene komentarje skozi, ampak to bistveno bolj profesionalno zgleda zato ker če se tam bere prispevke, so spori res dostojni komentarji in so komentarje v smislu pisma pravcevane. Medtem, ko gremo pa na delo, pa na imamo pa zori res tiste najnižje možne komentarje, ko se ko s tem uničuje tudi celotna osebina, ki je razgore. In Zdaj, ker se pa samega medija interneta tiče, je pa treba eno pripom, Čas se je do tem res spremenil, da je res tako. Neko ste vi prej rekli: mi skeniramo neko sk sliko, mi gremo v bistvu v skimming. To, če beremo časopis, mi pogledamo naslave, mogoče pot naslave, slike pogledamo, če kje je zanimivega, če kje je zanimivega, pogledamo pod sliko, kaj pod piše in to je bistvo osebine. Bistvo osebine mora biti komunicirana torej v sliki v naslavo, pot naslavov. Teks se pa bere, če je tudi čas. In s tem je treba živeti. Danes se informacijo mora instantno zapakirati in instantno potem tudi dati konzumentovo uporabo. In s tem mora tudi moderni intelektualni živeti. Zdaj s tem, da nihče ne berete dolgih tekstov, ki se dolgočasno začnejo in imajo nekje vsebine in potem spet nekam odbezlajo v konc. To je napačno. Treba informacijo zapakirati. Treba je to, kar želimo komunicirati javnosti, zapakirati na način, da bo javnost to tudi zastopila. Jaz sem pogledal daleprej v stroje neke, zdaj jaz to prvič vidim, da se vpraščam komu. Kot prvo spod pogrešam, glede to bilo to napisano tako, da ima tukaj nekaj nekaj in noter, ker je zelo bistvena informacija. No, tako mi gre, to je jaz pa en kolega, čisto čist pilotni projek, ja. to je začetek, tako, ampak izbolj. Rad da samo eno Tukaj je, to je samo gore tekst, ja. tekst je brez slike. Jaz sem to knjigico sicer se pogledal, sem je šel malo skozi, ampak kot rečeno, beremo mi na osnovi Če greme skozi, ajde, vidim tukaj zgoraj naslov popolnost, ali Joša Širogo je nekaj napisal, stram pa pol, začnem prvi In prvi je, in mogoče prvi odstavek je, vroče, oče, če, če bo mi svoj tekst naprej bral. Mi moramo razumeti našo publiko in mi moramo niti pisati tako, da bo publika to tudi prebrala. Če želimo informirati, če želimo pa samo razglabljati in nekaj pisati, to se pa da poslov. Vse ne bi, mislim, deloma se strinjam, da svet... Sam to še, bo ta res... Tudi enega, zelo tiščiči, vrata neče... No, okej, okay. sam to... Okej, okay, okej, okay, sve... Boma pol pol nito, dajte. <laughs> Ok, torej, delamo se strinjam, da svet je takšen kot je, tega ne zanikavam, ampak to smo naredili z namenom, da bi bilo poglobljeno branje. Ne? Ker jaz bi sve eno ločil. Eno so informacije, kaj se bi jutri v mestu zgodilo, pa kaj je Jana Jameson še naredila. Druga je pa pač poglobljeno branje, in če spremeniš form, spremeniš tudi stribino. Takrat, ko bi mi začeli tukaj, ne vem, sreče, lo, pa kratki naslovi, pa slike. Čakaj, samo da razložim, poglejmo, bi to postal žurnal 24. Namen tega pa ni žurnal 24, ampak poglobljeno branje. Strenjam spremen, kritiko, da ni to personalno naredito, ker ni tega, smo amateri, ampak čisto jaz se če spremenimo form, se tudi stribina spremeni in kako dolgo gremo. A naj skrajšamo na ne vem en odstavek, en stavek, samo slike. No, eno mejo je treba postaviti, ne, pa reči se. da so skrašli na so je Aha, no, dobro, pa pa. Ej, dovedaš, neko pri je že za da samo se nekaj da neka meja more biti, to vršem povedati, ne, okay. Nikako se ne strimimo, da se svet je takšen, kot se nam predočil. Ne? In da moramo sprejemati vse te zgodbe, marketinske strategije, trik in tako naprej, kot se ti to je enostavno pomenilo, da potem tako mišlja, ki ga neradno več nič počakamo, kaj bo naslednji. trik in se prevedimo Pomenem, to tudi pomeni to, da si ne priznamo, da v zadju, točno te kot stave, tem kaj mediji so, pa niso funkcioniran sistem, ki je upravljen kapitalizem ima svojo ideologijo, ima svojo politično, uh, politični sistem, ne, ima uh, svoj ekonomski sistem, ne. Uh, in v trenutku, ko na to pristanemo, smo tako že vopili bojo, oziroma, pravzaprav, naša funkcija je neradna, ne. lahko se kar izklopno je, rečemo, da se štima, da bomo samo malo še korigirali, mogoče kanče, interpretirali stvari na drugačen način, zabavili tiste, ki drugače mislijo, in a, potem ko šeli domov, nirno zaspali, ki smo pravi zbro, a, se tam že reče, nestrokovno, ten domestek akcije, ne, viš, ne gremo direktno, ne soočimo se, ne izpostavimo se, ne na enazem svojo publiko, če gotovimo, da tale publika a, ni naša, govorimo o nekem intelektualcu, ki je nezadovoljen, ker ga ne poslušajo, ne bera kolikor. Publike so, publike obstavijo. Po BNC mi zdi tudi, da pri tem internetu, niti približno, ni bilo omenjeno, Je stvar in položaja v intimnih razmerah, ne? zasebni. To so zasebne izkušnje. Zasebno ustvariš blog, zasebno, da nekdo prebere. To nima z javnostjo, kaj se v njej nobene veze. Javnost se še povezujem z neko politiko, z neko skupinsko izkušnjo, z nekim skupinskim delovanjem, premišljanjem in odločitvijo. In če tega ni, potem mislim, da je to pač, ne vem, igra. Ja sem pisal blog in vem, da je pač. Fajn, malo se zdrubaš, podeljaš dva leta. Se je zgodil prej en tak precej zanimiv dogodek. Um, si mi vprašal, kaj pa ti to delaš. Ne? In sem rekel, ja, da je pač Franci moj test, vem, sem tu. In potem si ti hitro sklepal, a, si torej službeno tu. Ne? Uh, tukaj. Zdaj, mislim, oparjal, ko jo malo poslušam in ostale je tudi razlika, kako hitro razmišljamo, kako hitri smo, kako počasni smo lahko na drugi strani. In uh, uh, mislim, da je ravno treba si čas ozeti. In, recimo, ta karikatura je bila karikatura nekoga, ki zelo hitro misli in je popolnoma mimo vseho. Uh, in se mi zdi, uh, Zelo fino, da na drugi strani obstaja tekst, kjer se mreš pribiti skozi njega, pa si vzameš čas. Vprašanje je, kam bo prihveljal svet, če bo funkcioniral kis. Ja, jaz bi se navezal na to, kar je bilo v samem predavanju, tudi rečeno o elitizmu intelektovalcev. In mislim, da je tudi lahko naveženo na to, kar je bil pravkar rečeno, namreč razpostavil bi element kritike, samo kritike intelektualceva. Se pravi, če intelektualci samo kritizirajo, so zelo blizu tega, da zaidejo pač v nek elitizem, sami sebi se zdijo v svoji kritiki samo zadostni, če te kritike ne reflektirajo. Uh, mislim, da primero je verjetno iz preteklosti dovoljno tudi so bili v samem predavanju omenjeni. Uh, je pa to pač preprosto zelo spolzek teren med kritiko in samo samokritikom uh, ravno tak kot je rekel moj predgovornik uh, če pač se vedno prehitro misliš tudi lahko prehitro se, se pravi, sodiš si prehitro kritičen do neke situacije Uh, ni vredno, Če si preveč samo kritičen, spet ni vredo. Potem nikoli vredo ne prideš do realizacije oziroma do neke uh, realizirane sodbe. Uh, zdaj, sedaj, jaz mislim, uh, in s tem bi pravzaprav pravičo, ta naš prostor, tukaj, je ta naša sreča, Tukaj pač, za razliko od tega interneta, kot je bilo rečeno, se skrivamo v nekih anonimnosti in pač vezežal oči na svet, ki nam ne paše, ne? vzroki so pa nekje excepcionalno propjene, pač pridemo v neki javni prostor ne? in pač povemo nekaj drugim iz oči To se mi zdi, bistvo tega prostora tukaj, ne, sicer nas to ne bo odrešilo od, od tega spolskega terena kritike, samo kritike, ne, tudi ni, se lahko, ni lahko v naših srečanjih zaidemo v pretiran neki kriticizem ali pa v pretirano samo kritiko, ne, kar pomeni, da če bo pretirana samo kritika, bodo drugič ljudje pač doma ostali, ne, ker ne bodo tega prenesli enostavno, ne, če bo pač pretirana kritika, bo se pač naš, Pa na, eh, da naše diskusije spremenile v neko bolj, da rečemo, viže, neko gostinjske eh, Zdaj, Jaz upam, da se ne bo zgodilo niti prvo, niti drugo, ampak da bomo gojili neki eh, kvalitetni dialog eh, in mislim, da se je ta dialog na nek način tudi že začel tukaj, zdaj, pravkar se pravi, med tem, ko pač je, recimo, je samo prezentiral svojo knižico eh, kolegov, ki smo jih se uh, uh, je seveda repliciral, ne? Uh, repliciral uh, zelo, bi rekel, v godu, ne, nekdo ga bo označil recimo za kapitalista, ne vem kaj drugega, ampak mislim, da je njegova kritika bila uh, uh, utemeljena na svoj način. Mi moramo uh, kot intelektualci premisliti sami, sami sebe, svojo način izražanja, da pač ne postanemo samo zadostni in potem samo s prstom na druge kažejo, če nekaj, pirajo uh, niso dovolj, bi rekel, uh, posvečeni v te naše vode, kar so vse že pravzaprav emblemi nekega elitizma. Skratka, ne bi se rad postavljala na neko pozicijo, ki je prav bila v predavanje povedana, se pravi, če prvi nima prav drugi, nima prav potem tretje in tako dalje. Ampak upam, to, to dajem za neko prav pravzaprav tem našim srečanjem in upam na vse dobro. Mogoče je to Upam, da še malo kaj zapovedati, ampak to bi lahko bil nek zaključek tega naše, naše diskusija. Kolega še malo. Uh, no, hvala. Jaz imam samo dve kratki poanti. Prvi čas se z tistim gospodom v sem uh, strinjam pri njegovi kritiki. Uh, kot je pokazal na te knjižici, ker mislim, da to je pač stvar, po eni strani imaš neko razvijanje, ne vem, teorije, neko filozofiranje pa tako dalje, nekaj akademsko, formalno, po drugi strani pa imaš, ne vem, potem aktivizem ne? in potem seganje kljudstvo pa če se greš ti neki aktivizem, mislim, da ne moreš Mislim, da ga je treba predstaviti na privlačen način zaradi tega, ker to bo pri zdravi pameti še obrat, ne, tam sto strani zato, ker je pač neko obskurno društvo to predstavilo, ne, tam, pač lahko pobereš. To bereš zaradi tega, ker ti je pač ta ne, ti piše gor, to je tista tema, ne vem, vidiš sliko, ki te privlači tam, um, To me zanima. Aha, tu bi mogoče bil kakor koristni podatek ne. na ta način. Mislim, da to ni bilo zaj neka kritika v smislu, um, da je treba, treba vse skupaj poneumiti, je treba vse skupaj na primitiven način predstaviti, ampak če se že gre aktivizem, ne, se govori ljudstvo in um, se je treba zavedati, po katerih kriterijih pač to, Treba je razumeti, kaj je ljudi privlačeno. To je prva stvar. Druga stvar bi bila, druga panta, glede Mislim, da je bilo tu precej kritik na to temo, ampak stvar je malo večja kot Slovenija. No. Tu nas je 2 milijona in zaj sodi vse skupaj po delu, vest, pa tak dalje. Mislim, da nekako ni realno. Ne. Maš obstajajo strani, ne vem, ki se zelo profesionalno ukvarjajo z določenimi temami. Jaz osebno vem, da če interneta ne bi bilo, jaz ne bi prišel na... Mene danes ne bi bilo tu, ne. Jaz ne bi prišel na... Vem, filozofijo, pa neke take težke teme, dakle, Mislim, da je to en element, ki se ga ne sme pregledat ne. Čeprav vse skupaj mogoče zgleda, začne se seveda pri nekem forumu, neki bes trako pol in no, je primitivno, ampak človek lahko potem postopom, ne, pride do nekih virov, ki pa potem spodijo zanimanje pa to in se usmeriš v pravo smer. Mislim, Zdravo si stopam. Moje ime je Mojra. Uh, jaz ne morem, da ne bi reagirala na to, kaj si reko. Uh, treba je ljudi uh, treba da najdejo čas, da, da, da, da se jih skozi nek simbol. opomni, da bo nekaj brali Uh, kaj to pomeni, uh, da v bistvu, določil del ljudi tudi, recimo, pornografija zanima, zanima jih pedofilija to pomeni, da treba ljudi, te ljudi, recimo, to skupino ljudi na tak način motivirati, da bodo nekaj prebrali. Jaz se s tem popolnoma ne sprenjam, ne sprenjam se tudi, recimo, s tem, kar si rekel, ne, uh, da včasih imamo čas, včasih nimamo čas, včas časa. Ne, uh, To, da imam jaz čas, pomeni, da se bom jaz, recimo, spravila brati nekaj dolgega. Če pa nimam časa, bom pa samo en kanček tistega dolgega prebrala. Zdaj pa, če je tam gor slika nage ženske, ali pa če je iz stripa neko stvar nariso noter, recimo v strojki, mogoče nekomu na prvi pogled ne zgeda za njo. Meni se zdi, da je važno tisto, kar je vsebina, ne tisto, kar je odzule. Ker potem v končni fazi lahko vsi tudi 24 veremo. No, če tak na kratko odgovorim, ja sem govoril, Ne vem, pri elementu aktivizma, ne, da je pomembno to, če ti vočeš nekemu poprečnemu človeku seči pa mu predstaviti, neko, kaj naj bi bila pomembna vsebina. Kdo je poprečni človek? Ja no, ne vem, pač, če, če se greš neko društvo, ki bi rado ne vem, seglo v, do vsakega nekega posameznika na cesti, potem moreš pri, je treba pričakovati, da tisti, ne vem, ima nekaj čisto x lahko interese in da ga je treba na nek način pritegniti. Ne. Po drugi strani pa, če pa razvijaš neko, mislim, če se razvija nekaj miselnost, pa, to pa, pa so takšni primeri kot je to čisto, mislim, primeri ali kak najrečem, da brevija ustroja Tu je treba po moje ločiti. Ne. Eno je, ko ti hočeš ljudstvo predstaviti neko vsebino je treba, tako kot je tisti gospod povedal, lepo zapakirati. Ne. Lahko ti nekaj zelo, ne vem, globokega... Seveda reje se tudi lepo zapakirati. Ja, seveda, res, pa tisto, s tistim komentarjem glede interneta, to se tudi strinjam. Tam je ogromno stvari, ki te, ne vem, lahko poterjujejo pri... Lahko te zavede ne, na tvoji... Tam najdeš tisto, kaj hočeš najti, ne, v bistvu, v nek način. Tako da to se strinjam, ampak istočasno pa ni vse omejeno, ne vem na delo, ves, to na tretje, ne. To moram pametiti. Mogoče en komentar, kakaj je treba, preprost se moj noč pristopiti. A, recimo, jaz ve malo zameknoški, s tem, ki nekaj čas obkvarjam, vstajanem stanca bravca v umetnosti obstajanja instance boralca oziroma poslušalca oziroma gledalca. In problem tega boralca, poslušalca, gledalca veri uh, poprečnega človeka je, da je uh, neizmerno in neverjetno zabit. Se pravi, uh, kaj ti poskušaj dopovedati? Povej tak, da te bo razumel triletno otrok. Uh, kaj pa se zgodi in tukaj pa vidim problem, pa je, ko se človek začne odpovedovati svojim misljem oziroma jih začne krniti, oziroma uh, jih začne sekati napal, zato da bi se temu uh, poprečnem obravcu, ki konec koncu ni nič druga kot konstrukt, uh, dosti kar v službi medijev, v službi prodajev, v službi indeksev, da bi se temu navidesnemu obravcu približal in mislim, da je tu ena ta poanta, uh, Kaj sem jaz prej slišam, pri predavanju med intelektualcem pa med kvad intelektualcem oziroma anti-intelektualcem, mislim, da je bilo približno tako imenovano. In uh, tukaj mogoče na nevarnost, ko očesno Miloš pravi, uh, ne se prodaje pod svojim nivojem. Uh, in uh, če na eni strani uh, teži je je ta popriproščenost, ta lažna priproščina uh, druga pasti. In tukaj, recimo, pride fenomenalno Freddy Miller, not, ki je bil, ki je uspel kot šala, ki se je prejel točno zato, ker so imeli ljudje polno glavo tega, da jih za zabite. In so začeli najbolj zabitega možnega pelca poslušati. Glazbena uh, industrija pa be, v istem trenutku to vzame resno. In Freddy Miller ne vzame kot šalo, ampak kot normo, kakšne je treba naprej proizvajati. Tukaj je ena od pa, po mojem, se kar dobro zavedati in paziti, tudi pri aktivizmu. No. Hvala. Vaše, če čovek to kakšen zelo nujen uh, poseg, zavezati koga koli priduranja, ampak dejansko vsi imamo na tem stališču. stališču, da je najslabše, če te vleče čas. Splošno jendake, ki se vrtijo, če jih želimo spostaviti. Tako intelektualec <laughs> Intelektualec in je in koga. o marcu. Marcu danes nima ekonomski, ekonomski požnosti, kaj kustvarje z nekaj in srednje. to mi je vam vrlo, pač mi padelo tako čas, pač a Reorčič Simon je dokuz za svojo pejstni, še zběr to zběr to zběr, a skatela se ulaj, vikr to neběrnouka. Najde v jinak to pejstega, a slovence, a Smi bili še v števku. Mediji so državno tako. Fidelov, ki kaj je povedal, je to veljavnost, da se da raje podobni mediji, med so se za ki so nekaj že od tega in so nekaj z da pač javnosti nekaj predstavljati da je informirati. Uh, Kaj je pač dovolj, tudi ni važno, kakšnega pripliče, ne, on je pač imel možnost, imel interes in ta interes je to tudi, kaj je dovolj moč, da je lahko, nekaj, da je lahko, da je nekaj tu za to, da prenaša to vid. Če mora nekaj prenaša to vi, pa bi to bez drugih, kaj da se kremo dela kaj se bo se dostroj, ja, ne? Ne, ne, Não, não, eu dar uma Megadar se politička propaganda je treninge za sanjke. Ja to je je samo veže, veže, sa modom, sa Ti ne moreš delat kakršnija konja tudi pre prostega intelektualnega dela v neke Ne Negre Enostavno pa bom pač tam to, vdij, bovo, ima pravo, Ampak z desničega je v tem, da moja beto ja, On je mi ni da Razumeš, To misliš terminološko, ne? Ker je right, Jasn, ob, ker je des naprav, ne? Je, je, Kaj je tako, je? Oni imajo vse, samo za viznico. Oni vejo, da mora pravi. Za sebe nikoli nismo predlični, Pa tega že nisem prebral, pa on je tako povedal pa... Ne? Pa mogoče nisem razumel In to se pojme pa za z, z, z, z, z, z Udarna darna resa lahko uporabjaš, če imaš vdravstvo. Poderaviš objedne razlake, tako je to. Tako je, tako je. To so v Zista resa. Zdaj, ki so zaradi, ima, ki bodi, kdega tega to bereš, da Ne, ne. se mora internet naracija je da je prebrala celstvo knjige amen ale pa